80. Til dirigenten på Liljene, en påminnelse av Asaf, en sang med musikkledsagelse. Israels hyrde, lytt, du som fører Josef som en jord. Du som sitter over kjerubene, måtte du tre strålende frem. Vekk opp din velde fremfor Efraim og Benjamin og Manasse, og kom oss til frelse. Gud, før oss tilbake, og la ditt ansikt lyse så vi kan bli frelst. Jehova, herstyrkene skud, hvor lenge skal du rase mot ditt folks bønn? Du har latt dem spise tårebrød, og du fortsetter å la dem drikke tårer og atter tårer i rikt mål. Du gjør oss til gjenstand for strid for våre nabor og våre fiender, de fortsetter å spotte som de lyster. «Herstyrkene skud, før oss tilbake, og la ditt ansikt lyse, så vi kan bli frelst.» «Du begynte å la en vineranke bryte opp fra Egypt.» «Du fortsatte å drive nasjonene ut, så du kunne plante den.» «Du laget en rydning foran den, så den kunne slå rot og fylle landet.» «Fjellene ble dekket av den skygge, og Guds sedrer av den skrener.» Den sendte etter ut sine grener så langt som til havet, og sine kvister til elven. Hvorfor har du brutt ned en steinmurer, og hvorfor har alle som går forbi på veien plukket av den? Et vilsvin fra skogen fortsetter å ete av den, og vrimlen av dyr på den åpne mark fortsetter å beite på den. Herstyrkene skud, vi ber deg, vend tilbake. Men bliken ned fra himlen og se, og ta dig av denne vinranken og den grundstammen som din højre honn har plantet, og se på den søn som du har gjort æk for dig. Den er brent med ill, avhogd. ved refselsen fra ditt ansigt går det til grunde. La din honn vise sig og være over manved din højre honn, over den meske søn som du har gjort ærk for dig og vi skal ikke vende oss bort fra deg. Måtte du bevare oss i livet, så vi kan påkalle ditt navn. Jehova, herstyrkenes Gud, før oss tilbake. La ditt ansikt lyse, så vi kan bli frelst.